Ahir es va presentar l'informe que s'ha elaborat d'aquest encàrrec que em va sortir en una comissió anterior. Es va presentar aquest informe que analitza des del punt de vista administratiu què es podria fer per eh, resoldre o per parli aquesta problemàtica de la, de la, de la prostitució en via pública. Eh, aquest informe analitzava jurídicament totes les possibilitats des del punt de vista de la normativa sectorial, des de carreteres, des de sanitat, des de seguretat, i feia i fa una mica d'anàlisi comparat de com s'ha resolt aquest tema en altres països, a no? Suècia, Suïssa, a Holanda i a França. Parlo una mica de què han fet en aquest sentit, no? Específicament a França, que ara està molt... Bé, bueno, que justament ara via multa als clients, no a les prostitutes, via reforma de codi penal, diguéssim, estan tancant el cercle sobre aquest tema de la prostitució en via pública. Per explicar l'informe, que ens van portar com a esborrany i ens ho compartiran en definitiu i bueno, es va parlar per part dels diferents membres que, for que formem part d'aquesta comissió de què es podria fer, o sigui, a nivell municipal, de manera independent, alguns ajuntaments tenen ordenança de civisme que preveuen aquest tema, com és el cas de la Junquera, i altres no. Llavors el que em va sortir d'aquest informe és que el propi d'aquest propi encàrrec en sortiria també un model d'ordenança unitària per tots els pobles de la comarca, perquè no es tracta de desplaçar el problema, és a dir, no, no, no es tracta de que un ajuntament resolgui el seu problema i desplaci en la prostituta en el, en el terme municipal següent, sinó que és un problema de, de comarca i llavors d'aquesta comissió eh, en sortirà doncs, un, un model d'ordenança unitària. Es va demanar molt, molt fermament per part d'algun alcalde que la solució havia de venir per via penal, que ja s'havia intentat tot, sobretot com us podeu imaginar el terme de, de la Junquera, doncs, és, és el que, els, els que més han, han explorat totes la, les vies de, de solució possible i creuen que només ha, ha de venir per reforma de, de codi penal. Llavors aquí és on entra els serveis territorials d'interior, aquí Girona, estan elaborant una proposta que ens vindran a presentar en una pròxima comissió, que suposo que ja, evidentment, per les dates que estem serà al gener, on presentaran una proposta de modificació normativa en el Codi Penal i la, i la vehicularem a través d'un diputat en el Congrés de, de Diputats. Aquesta és, aquesta és la, la línia. No, clar, aviam, un, una ordenança o uns advocats et, et, et diuen jurídicament què pots fer però no, no t'aporten, no o sigui la, clar, llavors es tracta de tenir efectius per, per poder-la fer complir i col·laboració, per, per això és ara quan, quan incorporarem, o sigui de la comissió d'ahir eh, suposo que bueno, que esteu descontents perquè no es va donar informació, però Tengueu aquesta cautela de que clar pas a pas, s'ha d'anar incorporant diferents instàncies. De, de la Comissió d'IIS es venia a presentar un, un esborrany d'informe. A llavors eh, es va proposar, doncs que l'encàrrec concret acabaria amb una redacció de model d'ordenança unitària per tots els pobles. S'ha de parlar, després, amb serveis territorials d'interior perquè les ordenances s'han de fer complir o per guàrdia urbana o per mossos d'esquadra en aquells pobles on no, on no hi ha guàrdia urbana. Per tant, aquí s'ha d'incorporar, en, en aquest full de ruta, s'ha d'incorporar els serveis territorials d'interior per, per, per, per coordinar l'aplicació d'aquestes ordenances. Això des del punt de vista administratiu. A banda, creiem doncs que els serveis territorials d'interior que ja estan estudiant el tema de la modificació normativa de Codi Penal ens poden ajudar a fer aquesta proposta de cara al Congrés de, de Diputats. Vinga, gràcies.